5 Lak Szurabajában Boston Jim Port Saidba kapott ajánlott levelet a kormányzótól, amelyben felhívja figyelmét, hogy vigyázzon az irtiszen utazott Fülöpre, továbbá, hogy lehetőleg május 28-án jelenjen meg a szurabai ültetvényes klubbak a kormányzó teja De honnan kapta meg a hírt az öreg Wolf? Flores szigetének egy dzsungelébe, ahová nemigen hordanak ki ajánlott leveleket? És hogy tudta meg egy szumátrai hegy oldalába Pitt Holbers az üzenetet? Postán. Az őserdő és a déli tenger postáján. Tongton útján. A Tongtong -tong egy kivált fatünk, amelyet a benszülő ABC szerint két bottal ütögetnek. Megbízhatóbban és gyorsabban viszi a hírt őserdőlől őserdőre, a szigetvilág egyik végétől a másikig, mint a posta. A Tongtong -tong tehát hírülatta, hogy Head Riot napján mikor megkezdődik a nagy munkaszünet az ültetvényeken, a Lord Meinher, a jávai hollandi kormányzó, nagy megbeszélést tart a vadászokkal és az ültetvényesekkel a szurabai barnaházban. házban. Tam-tam-tam! Az igen tisztelt, részeges ültetvényesek, tam-tam! Sok teját és egyes pálinkát fognak inni. Eljárják gyönyörű fehér hölgyeikkel a Fox-Fox nevű ősi haditáncéket, nagy lárma lesz és hajnaltálban talán lövöldözés is. Tam, tam. És ebből megtudhatja minden vadász, ültetvényes és nyomkereső, mintha csak aranyszegélyű karton meghívót kapott volna, hogy tisztelettel értesítik, mi szerint a jávai kormányzó szurabályai üdülőhelyén öt órai te Az öt órai teja nagyon tág jáván. Az ültetvényesek és a munkafelügyelők például megérkezésük után azonnal, tehát már délelőtt 10 óra felé beülnek a klubba, és megkezdik a five o'clockot. Hatalmas, nyers, jókedvű emberek, ki szumátrából, ki Bordeóból érkezett. Mind hangos, mind vitatkozik, mindenki izzad, és már fogy az ital. Elsősorban sör. Arzénmentes, jégbe hűtött, jó valódi sör. Délig isznak, nevetnek, ordítoznak, és délben következik egy 24 fogásos rejftafel. Szűnni nem akaró rízsétel, sok maró, égető szosszal leöntve, halak, hideg és meleg húsok, kocsonyák, tészták, saláták és főzelékek, mindez egyszerre felállítva az asztalra, mindenhez rizs és állandóan nagy mennyiségű köri. Ez a híres Reichstaffel. 24 fogás étel, egyszerre tállalva minden ember elé külön-külön, és mindenki maga pancsolja össze lehetetlen gusztusa szerint az ételeknek ezt a karneváját, amit tulajdonképpen nem is étkezés, hanem gasztronómiai népünnepé Holland-Indiában. Hogy azután erre az ételre mennyit lehet, és mennyit muszáj inni, azt úgy sem érti meg más, csak aki már fuldoklott a körritől, attól a tűzzel kaparó torkot, gégét, gyomrot szárító, csípő és égető fűszertől, amely állítólag a világ valamennyi erős fűszerét egyesíti magába, és a Reichstaffel című ételszimfónia vezérszólama. Ebéd után ivás közben egy hosszú őszember is érkezik. Nagyon sovány, kis kecske van és piszkos kopott vadász ruhája. Híres vadász a hollandi kormány szolgálatában. Az öreg wolf. Lárma, éneklés, kacagás és a boly roskadozva hordja az italt. Úgy látszik az egész társaság végképp elkészült. Nagy, sötétkék kék autó áll meg a bejáratnál. A kormányzó csend lesz, mindenki felemelkedik, s kísérletében két tisztel megjelenik a kormányzó. Ki mondta, hogy ezek részegek? Körben ülnek az asztalnál, és csendes, komoly diskurzus folyik. Egy év programját beszélik meg, engedélyeket kérnek, és engedményeket tesznek, Tisztelet teljesek és fegyelmezettek. És kora reggel óta isznak. Lassan az asszonyok is megérkeznek, szokás szerint 5 óra után, amikor már csillapodott a nap első heve. Sejemruhák, mesztelen vállak és mesés ékszerek villognak, és megszólal a jazz. A kormányzó sima arcú barátságos ősz úr megelégedetten nézi a táncolókat. Nem is tudnánk, hogy ez itt a távoli jáva szigetének egy kikötővárosa, hanem jelennének meg olyan urak, mint az is például, aki most lép be széles, fekete nemesz kalapban, hosszú Ferenc József kabátban, kezében egy furkosbodszeri puska, és szöges csizmája csak úgy csörög a parketten. De nem parancsolják ki, hogy vegyen fel ő is estéi ruhát, hanem valósággal ünneplik, és a kormányzó állva nyújt kezet neki. És te hozta, kedves dal. A tömpeurú, szakálas kisember kínosan érzi magát, is egyik lábáról a másikra áll. Itt már mindenki tudja, hogy végzett padding és az egyik ültetvényes, valóságos beszédet intéz hozzá, de a kis vadász még a kalapját is elfelejti levenni és mikor mindenki várja, hogy megköszönje a beszédet, a nagy csendben átszól az emberek feje felett. – Hogy van, Wolf? Aztán a két könyökével utat tör magának, leül az öreg vadász mellé, és felhajt egy fél liter pálinkát. Később egy marcon a óriás be, a nyakába akasztott zsinóró revolver zsebébe, ingújban van. – Ez Pitt Holbers. Egy kis köpcsös emberrel jön, Fangorka. Valamennyien olyan népszerűek, mint Európában a híres feltalálók vagy sportbajnokok, de az őserdőben biztonságosabban mozognak, mint itt, és azt hiszem, jobban is érzik magukat. Közben néhány felköszöntőt mondanak a kormányzóra, és a változatosság kedvéért tangót táncolnak. Howard, illetve Boston Jean lépett a terembe, egy malájbenszülött kíséretében. Boston eltérően a vadászok szokásaitól a legkifogástalanabb fehér smokingba öltözött. Akármelyik amerikai filmhős megirigyelhette volna megjelenését. Szép volt és kedves, állandóan mosolygott. Nagy, kék szemei világítottak, és finom karcsú alakja igazán nem árulta el, hogy erről az emberről legendás hőstetteket beszélnek. A malái valamivel magasabb volt, típusa ennek a szép ember fajtának. Lágy arcvonásainak csak a hidegen csillogó szemek adtak valami halálos határozottságot. Díszes, értékes, batikos harangjába burkolózva úgy álltott, mint az antik cézár, mozdulatlanul és szigorúan. Azt hiszem, ha más valaki benszülöttet mert volna magával hozni ebbe a klubba, azt legalábbis felpofozzák. Boston Jim úgy jött be mosolyogva a maláival, mintha ez az ember legtermészetesebb dolga lenne. Őt nem éjjenezték meg, nem fogták körül, és nem ütögették a vállait, hanem helyet csináltak neki, félreálltak, mint egy hadvezér lépett volna be. Boston Jim mitosz volt az indiai óceán környékén, és közben úgy nézett ki, mint egy parkettáncos. Megállt a kormányzó előtt, meghajolt, és bemutatta a maláit. Ez az ember Shilalan, az én barátom. A kormányzó kezet nyújtott a benszülöttnek, és megtörte a jeget. – Boston Jimnek a barátja, a mi barátunk is. Sokat hallottam már rólad, Silalan, és örülök, hogy megismerhettelek. Silalan – Suttogták meglepetten. Silalan a magányos főnök híres ember volt. Egyedül járta az őserdőket, sok bajba jutott emberen segített már, és állítólag fejedelmi családból származott. Egyesek szerint a rokonai gazdag, előkelő emberek, akik india nagyvárosaiban élnek, és nagy állásokat töltenek be az angoloknál, de Silalan megtagadta őket, és megmaradt főnöknek, elnyomott és szerencsétlen malájuk pátfogójának az ős Állítólag több nyelven beszélt, és ha szólt, akkor mégis azt az ősi keverék pidgin angolt használta, amin a maláikulik beszélnek. Silalan tiszteli és szereti Lord Meinhert és eljött, hogy segítsen neki. Ezt mondta, és keresztbe font karokkal mélyen meghajolt. A kormányzó átvezette őket a könyvtárszobába, ahol már együtt volt a másik négy vadász is. Szervusztok, vénházalók! Nagy dolog lehet, ha a kormányzó úr idecsődítette ezt a sok kitaposott cipőt velem együtt. Üdvözölte őket Boston Jim, és sorba kezet szorított velük. A boly lerakta az italokat, Valamennyien leültek, és a kormányzó hozzáfogott, hogy megismertesse velük az ügyet, amiért ide őket.